Я тебе й тут в чудорню, я тебе усього навчу. Ти слухай мене, і життя буде твоє гарне. Ось живеш зараз, і далі житимеш ще краще. Слухав Данило, і вчився всьому, чому міг, і вдячний був панові до глибини серця, бо багато чого, коли б за життя своє не довідався, не спізнав би, не прожив би, а отже, втратив би». На 20-му році життя спала, на думку Данилові, женитися, кинув оком собі на дівчину, ледве бачив її кілька разів, та здалося йому, що гарна вона, що тиха і мила, і сказав про неї панові. Той не почав сміятися і глизувати, як завжди, а подивився на Данила трохи зажурено і замислився. Потім сказав таке Я вважаю, що Женитися тобі ще рано Женися То будеш жити не при дворі У мене, а Маєш свою хату ставити Треба щось Своє мати А ти ще нічого не маєш Уприймайти до тієї дівки І значить З двору мого геть У поле чи На станю у лівшому разі «Чи так хочеш? А що ти вже підріс і кров тебе вабить до дівчини? Тож я сам знав, що так буде. Сам тебе багато чому вчив. Тому пан весело зряготав, як вовся час у таких випадках, і лукаво позирнув на Данила». Я думав, ще з півроку потерпиш. Скажу тобі, що мені шкода пускати тебе в оці бісівські фертитурки, але що робити, нема ради на вік твій і статуру. Шкода, бо поведе тебе кудись у бік, а куди невідомо. Я дещо зготував тобі на цей випадок. Тільки спершу кажи. Лишишся зі мною, чи підеш геть до тієї дівки? Лишися Данило. А краще пішов би геть, краще б женив його пан. А все було б краще. Для всіх краще. Ні, не для всіх. Ні. Не все було б краще. Не було б так, як мало бути. І не міг піти Данило тоді до пана, Бо спокуси при панському дворі були сильніші, ніж вабала його та дівчина. І хотів він женитися, як люди женяться, коли час надходить, але не було то ані коханням, ані любов'ю. Минуло з тої розмови із тиждень, коли пан закликав його і сміючись сказав Одягайся. «Сідлай коней, поїдемо». «Куди?» Тьохнуло у грудях у Данила. «Бачиш, побачиш, побачиш!» Привіз його пан на околиці села до шеперної хати в Горпини. Очула цукіт копит біля хати і вийшла у двір зустріти гостей. Мовчазна, тиха, ще доволі молода жінка, круговида, чорнява, прийняла коней, Закликала до хати, і лише у хаті, коли підвела очі, які ще стримала додолу опущеними, побачив у них зніяковілий і розгублений Данило чорний вогонь незгасної ніколи жаги, пристрасті, глибинної жіночої потреби. Я злякався цього вогню, бо він уже починав палити його самого, так одразу, з першої миті, а лише погляди їхні. Зустрілися. Пан із півгодини посидів, пожартував, раптом весело засміявся і Данило почервонів, готовий крізь землю провалитися від сорому. Злий зараз на пана, на все, на себе та на все, що ділось. Але пан поплескав його в плечах і, нахилившись, сказав, «Завтра вранці приїдеш». Одразу ж до мене не бійся, тут тебе чекають і знають. А завтра все мені розповіси. Він сам засміявся і поїхав геть. Данило залишився.